Неизбежният съюз, Берлин, Рим, Москва. Така е озаглавена една прелюбопитна книга, която току-що излиза в превод на български. Още по-интригуващ е фактът, че тя е писана на френски, но от българин, под френски псевдоним Габриел Лесли. И когато аз за пръв път чух за нея, го научих от човек, който не можеше да си спомни българското име за Лесли мина време, изтече вода и ето, благодарение на Лачезар Тошев български политик, участник в кръглата маса човек свързал живота си с онзи период който Света Лум, като Нари Терзиева определяше като избухването на демокрацията направи невъзможното за да стигне до човека зад псевдонима това е Александър Ликов и да преведе на български това произведение което е първото изобщо предвидило побративява... побратимяването между хитлеризма и съветска Русия. Между Хитлер и Сталин. Още преди двете държави да, ско... да с... скочат в обятията си и да сключат пакта Троп молотов и преди да се опитат да си разделят, да си поделят цяла Европа. Добър ден, казвам на Чезар Тошев. Здравейте. Особено ми е приятно да кажа добър ден и на внука на автора на това прозрение, на книгата на Избежния съюз Берлин, Рим, Москва, писана на френски, издадена на френски 30-те години на миналия век. А това е архитект Йордан Ликов. Благодаря ви, добър ден и на вашите зрители. Сега, аз да попитам, господин Тошев, разкажете историята. Как стана факт тази книга а, и как тя става и новина от миналото, защото това наистина е едно изключително интересно, а, любопитно произведение, което е добре да си припомним. Аз се познавах с един бивш български дипломат и журналист във Франция, в Париж, Евгений Силянов. Това е човека, който аз да, който и, вие и да. Ало. С който съм имал десетки разговори много десетки, примерно, стотина разговори по различни теми за българската история и различни други теми. И в един от тия разговори, мисля, че беше през 1995 година, той ми спомена за тази книга, която автора е дошъл в посолството в Берни, му е връчил и му е подарил. Само, че не може да си спомни как се казва този човек. Казваше, че той е от групата на Бакалов, на Георги Бакалов, Uh, така, и uh, каза името на книгата «Линевитабъл алиянс» на избежният съюз. Това е uh, книгата, която започнах да търся тогава. Още нямаше интернет, широко разпространен в 1995-та година. Така, че не можеше лесно да се намери. Но това не е първата книга или ръкопис, който Вие издирвате. Имате много сериозен интерес към е, да, историята да. и към архивите. Да. Имам също. Ремското евангелие се получи благодарение на големи усилия, дългогодишни, които полагах. Копия от документа за родословието на най великия френски <рес> поет Ронсар, Пиер де Ронсар който е пород от България. И също така, около 800 страници архиви от а, преговорите между Царство България и Съединените щати за излизане на България от Оста, от 43-та година. Да, това също е един от... Които издадохме като книга Точно, с Американския научен център. Сега, а, конкретно издирват тълната работа по а, човекът зад псевдонима Габриел Лесли, а, как протече и как разбрахте, че всъщност а, а, може да се срещнете и с неговия внук, който живее, работи в България като архитект? Аз от тогава, в началото изобщо не подозирах, че той има внук. Mm -hmm. И съвсем скоро се запознахме с господин Йордан Ликов. Но започнах да издирвам тази книга, защото ми беше интересно как един човек, идваше отляво от левицата, в крайна сметка е нап... написал, че фашизма, нацизма и булшевизма, комунизма са всъщност братя-близнаци. И че те рано или късно ще се прегърнат. Което той го пише, издават книгата в началото на 1938 година, 1938. И за мен това беше много важно. Защото едно е да се казва някой, който е противник на комунизма и някой, който е от тая страна, от лявата страна, и започнах да издирвам тази книга. Както ви казах, тогава нямаше интернет още. Това продължи години. Намериха през 2009 година. Така доста след смърта на господин Силянов, който ми беше казал за нея. През 2009 година се, също така установих кой е авторът за псевдонима Габриел Лесли. И, и че автор е Габриел Лесли, зад него се крие Ликов. Това е в един международен uh, регистр на библиотечен, там фигурира и в момента, аз съм го публикувал къде е, точно може да се намери с помощта тук на Американския научен център които ми помогнаха също да имам достъп до този център и така установих, че Габриел Лесли е Александър Ликов и след това започнах да издивам самата книга Откриха, е, че се намира в Парижката национална библиотека, но исках да проверя дали случайно няма в Народната библиотека в някой екземпляр. И какво се оказа? И се оказа, че има в този специалният раздел на библиотеката, който е бил до промените недостъпен за читатели. Тоест недостъпна и засекретена? Uh, този, да, този отдел е за такива публикации, които не са били достъпни за читатели. А господин Тошев там всъщност имаше ли индикация, че Габриел Лесли е българин и че зад неговия псевдоним се крие uh, човека Александър Ликов? В uh, предговора на сегашната книга, която излиза, Тони Николов е написал, че това от 50-те години е било известно. Обаче, uh, някакси uh, не е било обърнато специално внимание на книгата. Тя е, освен това, била на Френски с автор, който не е с българско име, в Народната библиотека, в един единствен екземпляр. Така че тези, които биха могли да навредят на господин Ликов, не са проявили достатъчно интерес към тази публикация негова. Или добри познания по-френски. И, и по политически да. науки, може би. <laughs> да, и поради това не му се е случило нещо много лошо което би могло да му се случи след като се прочете тази книга. Сега аз да кажа, че не съм съвсем невинна и аз знаех от изумителния да. Евгений Силянов, който ми даде този огромен шанс да преминем през 20 век с неговите спомени а, и да запиша неговата устна история в книгата Мисия Париж, разговори с Евгений Силянов, но тогава той наистина не беше сигурен кой е. Той имаше смътния спомен, че става дума за а, човек от левицата, а много тясно свързан с а, племенника на Георги Бакалов, Ами Бакалов. И а, на мен тогава също ми се струваше почти невъзможно и достатъчно сложно да се стигне до информация за това кой е този човек. Не си представях, че и той се връща в България, Очевидно, международен човек, международен левичар, връща се в България. За мен това е изумително. И за това сега е момента да попитам архитект Йордан Ликов, неговия внук. Всъщност, кажете ни кой е вашия дядо и вие какво знаехте за него? Вие знаехте ли, че той е Габриел Лесли? Не. Нямах никаква представа, докато се чукне слънчезар който има главната заслуга за откриване на книгата. Дядо ми е починал 4 години преди аз да се рода, но преди това се е разделил с семейството и, и за него знаех много малко от моя баща разкази. Той участва в Септемириското възстание и уселен на смърт. Благодарение на негов приятел и съученик от отлом от началника на жандармерията, който по един циганин му дава а, кон и той успява да избяга и следват 18 години той а, по някакъв начин се прехранва като журналист, когато и по-късно пише тая книга. И се... Европа. В същност, Европа, всъщност, служата на Европа. Да, да в Европа. Бил е в а, на... Женева, Париж, Стохолм, Мюнхен, много места. И общо взето в семейството знаехме много малко за него. На моите въпроси баща ми и Чичо ми нямаха отговори, защото и те не знаеха нищо. Камо ли за това, че е написал подобна книга? Аз искам да се върна към книгата, ако позволите, за да я ситуирам в Международната обстановка тогава, когато тя е излязла, тя е писана явно края на 1937 година и а, излиза февруари месец, 1938 година. А, и един месец след това е Аншлос в Австрия. А, половин година след това а, са Мюнхенските спогодби, по-късно пакта Рибентроф Молтов. Войната в, на Съветския съюз с а, Финландия а, и също но се е знаело много малко, не ли, 37 -ма година започват а, чистките или да ги наречем, да убийствата в съветския съюз, а, които достигат 1 милион души. Затова ние разбрахме чак по време на перестройката, а, все още няма Холокоста евреите са гонени в Германия, но няма решение, за окончателното решение не е на лице. И този човек все пак е успял да предвиди част от тия събития в свой... своето политическо писание, където прави сърбнителен анализ между трите диктатури проницателен социал-демократ, така го наричаше Силянов. Този паралел, който Ликов прави между фашиорасизма, буквално израз, който той използва, и болшевишкият тоталитаризъм е направен а, с а, такава дата, наистина, преди всички тези събития, които описа неговия внук, архитект Йордан Ликов, а, че това буди наистина дълбоко очудване. А, обръщам се към Чезар Тошев, защото ние знаем, че в този период, ляво и ясно са много ясно разграничени и хората, които са в левия спектър в Европа, воюват с хитлеризма, воюват с нацизма, с фашизма във всичките му прояви, но не успяват да провидят, така както го прави Александър Ликов, съюза между фашизма, нацизма и сталинизма. Според вас, какво отваря очите на човек като Александър Ликов в тази посока при положение, че той е от същото това прогресивно ляво поле тогава? Той в крайна сметка познава левицата отвътре, тъй като принадлежи към нея. Той отначало е социал демократ, но после отива още по-наляво, като става комунист. Нали така? Господин Ликов, Ами, това е момента, когато да. И, а, партията т. на... Да. Момент само, партията на Благоев и на Бакалов е, на практика е превзета от е, Димитроф и Коларов като съветски е, слуги да го нарека така. И е, по това време той влиза в противоречие, той е против дигането на възстание, е, но участва в него. Да. И по-късно, когато вече е в Западна Европа, получава нареждане да емигрира в Съветския съюз, което той отказва. И постепенно, очевидно, еволюира в а, своите възгледи, за да се стигне до написването на подобна книга. Тоест, е, излиза, че Александър Ликов всъщност... Е, е, отбелязвам този момент, защото в български условия, като че ли не си го представяме достатъчно ясно това, да, има такива хора, като Александър Ликов, които са част от е, европейската левица, която не е просъветска, още тогава. Така ли? Да. Един интересен детайл. Какво се случва с Александър Ликов, с вашия дядо след 1944 година, след влизането на съветската армия в България? Ами, това е по-скоро известно. Ако човек отвори в интернет, той се среща с Елисавета Багряна и по-късно сключват брак. И до смъртта си живеят заедно, 54-та година. Тоест, той е втория съпруг на Елисавета Багряна. Да. А, но в, и доскоро в, в интернет, когато човек влезе, е, беше известен с тази история. Сега вече нещата се промениха и вече и с написването на тая книга той стана известен. От друга страна той е бил в Западна Европа, в Швейцария, в Германия, познавал е италианския фашизъм и националсоциализма и така нататък и е можел да сравни всъщност е, двете системи. Бълшевизма в е, Съветския съюз, както и. Е, Национал социализма и фашизма. Сега, аз разбирам, че парламента иска включване заради изслушването на Иван Иванов, председателя на Кевър, което ние сме задължени да излъчваме пряко, така че спираме нашия разговор до тук. Ще търсим време да го продължим. Много ви благодаря, че бяхте в студиото на Хоризон до обед. И към парламента сега.